əsəndə biz e, yəni firqələrdən qurtardıq. Hansı ki o firqələr dedi ki, yəni, bu əsrdə yəni yalmış e, əqidə xüsusilə də necə deyirlər, əqidə, mənhec, tamamilə usul etibarı ilə, usul etibarı ilə dedi ki, tamamilə yəni əhlüsünnəyə yəni müxalif yəni idi. Və ümumiyyətlə əhlüsünnə müxalif məsələsində isə əgər bir hansısa bir firqə, hansısa bir mənhec Əgər Peyğambə sallallahu aleyhi və səlləmin e, qoyduğu şəriyyətin, ümumiyyətlə dinin usuluna ziddisə, o insan, o insan, deyirlər, əhl-i sünə qırağa çıxır. Yəni, bu qaydanı bir də, yəni, yazıda sağlayın. Əgər müxaliflərin çıxartdıqları, özündən e, ixtirə elədiklər əqidə, mən, mənhəc, metod, əgər şəriyyətin usullarına ziddisə, İslamın usullarına ziddisə, Onlar, yəni, əhl-i sünnə dairəsi nədir? Yəni, qırağa çıxırlar. Yox, əgər onlar, bir də qulaq asın, əgər onlar usulda birdilərsə, yəni, usul ehtiqatları əhl-i sünnə ilə birdirsə, sadəcə onların ixtilafları furulardadırsa, yəni, furu Azərbaycan də şövbələr. Yəni, bir var kökü, bir də var o kökündən çıxmalar. Əgər o ixtilaflar o furulardadırsa, onlar əhl-i sünnə dairəsindən çıxır ona görə də ona görə də. Yəni, biz indiyə kim danışırıqms? Yəni firqələr, rafizilər, xavariclər, 12 imamlar, ismaililər, nə bilim, duruzlar, museyriyalar, ondan sonra gəldik mütəzzilələr, əşərilər, ondan sonra bahailər, babilər, babəkilərlə kimlər, kimlər, kimlər, kimlər batniyalar, <coughs> ən batil firqələrinə elə bir böyləri. Yəni bütün bunlar hamısı nə idi? Bunlar tamamilə əhlisünnəyə usulda zidd çıxan firqələr idi. Hansı əqidələri, mənəcləri tamamilə nə <coughs> əhlüsünə müxalif, ancaq bugün isə biz elə bir mövzulardan danışacaq ki, o mövzular düzdür, yəni ki, əsli kökdən keçmişdən olsa da və bəzilərdə həqiqədən sırf müasir firqələr olsa da belə, yəni bu ə, firqələrdən artıq bu firqələrdən danışacaq, hansı ki, yəni tamamil əhlüsünə zid yox, bəzi məsələlərdə yəni ziddlər. O bu inşallah yəni bu biz onlardan, yəni İxvanul Müslim, e, Müslimun, yəni cəmiyyəti Fiyata firqəsiz ki, ondan danışacağıq. ümumiyyətlə bu e, cəmiyyət e, demək olar ki, bunun banisi Həsən Əlbənnay idi. Yəni 1906-cı ildə, yəni, Misirdə doğulmuş, yəni bir Ərəb idi və düzü, bunun e, həyatı da yəni çox belənizə deyirlər məktəbi qutarandan sonra, yəni məhsul vəsifələrdə də çalışıb, yəni hökumət dairələrində çalışıb və xülasə bu cəmiyyəti, yəni yəni inşə edən banisi Həsən Əlbənnə, Həsən Əlbənnə, düzdür? Bəzə elə bilir ki, Seyid Qutb, Seyid Qutb Həsən Əlbənnənin yəni davamçısıdır. Yəni onun firqəni Xonusun cəmiyyətin inşə edən deyil, o sadəcə o nədir? Həsən Albənlə sonra ora rəhbəli eləyən bir insandır. Və bu Həsən Albənlə düzdür, onların da bəzi eytiqat və mənhəzilərinə görə əhl-i sünniyə və xüsusən də düzdür, burada müəllif özü e, biraz o fikirli olsa da, müəllif biraz onu çalışır, bilə təmizə çıxarsın, yəni əsas e, müxalif rəylərin yəni, burada qeyd eləməyiblər. Ancaq aidin məsələdir, aidin məsələdir ki, yəni bu cəmiyyət ümumiyyətlə ən birinci inişə olunmasından səbəbi isə onların e, dini hökmətdən ayrı eləməkləri idilər. Çünki hamı bilir ki, daha doğrusu dini siyasətdən, Yəni elə bir şey dini hökumətdən, siyasətdən ayır eləməklər dilər, və əslında isə, yəni şəriət ölkələrində isə din, eee, nədir Hökumətlə bir, din siyasətlə bir Və niyə görə? Çünki siyasətin həqiqi hədəfi nədədir? Hey qədəfi dindədir. Necə ki İbn Teymiyyə rəhməhullah yəni məşhur kitabı var, Siyasetu Şər'iyə, yəni şəriət siyasəti. Yəni siyasət sözü nə deməkdir? Siyasət sözü yəni ərəb sözü və kökdə o nəyə qaidər? Səhəsə ya və mənası odur ki, insan yəni idarəçilik idarə etdi və hansı ki, o idarəçilik insanların necə əhfəl uriyəsinin yaşayış həyəcəsin qaldıracaq. Və ona görə də İbn Teymiyyə bu kitabın içində Boyuncu siyasət kimi Qumardan ondan burdan danışıb. İbtim edən danışır kitabın içində dövləti necə idarə etmək lazımdır? Rəhbərlər kim olmalıdır? Zəkatlar necə bölünməlidir? Məmurlar necə seçilməlidir? Hansı səbəb, hansı vəsəviyyətə nə? Hamısı bu nə etməyidir? Dinin şərsədi bax budur. Və bu da yəni İslamın ayrılmaz bir qoldur. Və bu insan Həsən Əbdəllah nə də bu İxman müsəlman cəmiyyətinin yaratdığı əsas məqsədə də yəni dini hökumətdən, siyasətdən sırf ayrılışmaq və onların əsas məqsədi Həsə nə ələ keçirmək. Ona görə də bunlar e, xüsusilə də yəni, əhl-i sünnənin mənhəcinə düz onların ad və sifətlərdə, başqa-başqa başqa eytiqalı, usul eytiqatlarında demək olar ki, əhl-i sünnə ilə mərabərdirlər. Yəni, heç bir manya yoxdur. Yəni, əhl bunlar müxalif nə dədilər? Bunlar narahəsizə müxalif, yəni furuqlardadılar. Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu sal, sal əleyhi və səlləm dəvətdə qoyub getdiyi mənhecdə həmçində böyük bir xətalar da var. O da Həsənə bənnənin qoyduğu tərifdə, o da tərifdə odur ki, deyik, biz e, kimillərlə biz müxalif isə, o müxalifəti aradan qaldıraq Bir olaq, hansı məsələdə ixtilaf eləyir, is eləyir isə o ixtilafı qırağa qoyaq, hansı məsələdə ixtilaf eləyir isə o məsələdə yəngəyək, yəni, yəni birləşək. Ona bu e, ixvan olmuşsun, bugünkü halına baxsan, görəsən ki, onun tərkibində kimlər var? Kim istəyirsən, var. var. Qardaş, kimi istəyirsən, var. Rafizi var, xüsusi var, naxşəbəndi var, nə bilim, e, müasirədən götürək, e, nursilər var nə bilim, mühətəzlər var, əşarilər var, kimlər var, kimlər var, məqsəd nədədir? Çünki onların hamısını əqdərə birbirini ayrı-ayrıdır. Sufi tamam başqadır, Naxşibəndi başqadır, Rafizi başqadır. Yəni, bunlar nəyin ətrafında birləşiblər? Bircə məsələ, məsəl, o da hakimiyyət hələ keçirməkdir. Ona öyədə onların dəvət metodları nədən başlayır? Yəni, hakimiyyətdən. Ancaq də dəvət metodu haradan başlayır? Yəni aşağıdan. Yəni ki, insan necə deyərlər, e, dəvətin başlamalıdır və adi insanlardan başlamalıdır ki, dəvət getirir çoğalsın. Ancaq bunlaysa nə deyirlər? Bunlaysa ki, ən birinci dəvət eləməkdən ötəri, yəni hökuməti ələ almazsan, ondan sonra dəvət eləməlisən. Ba, bu rəylənə görə bunlar əhl-i sünniyyə zidəliyorsan müxalifdirlər. müxalifdirlər. Çünki şəriyyətdə e, məqsəd hakimiyyəti ələ keçirmək deyil. Yox, əgər İslamın hədəfi, İslamın məqsədi, İslamın qəyyəsi, İslamın hədəfi əgər hakimiyyətə elə keçilmək olsaydı, o zaman Qureyş peyğəmbər razıullah nə dedi? Dedi ya, Məhəmməd, əgər istəsən sənə böyük rəhbərlik verəyəm, gəl o böyümür. Dedilər, demədilər. Diləyirsən var dövlətsənsə, gəl sənə var dövlətimizin yarısını verək. Dedi, yox, əgər ən gözəl qızla evlənmək ən gözəl qızı versin. Peyğəmbər nə dedi? Bir də qulu, Lə Yəni, Peyğəmbəs azamın məqsədi hakimiyyət yoksa hakimiyyət deyildi, hakimiyyət deyildi, Peyğəmbəs azamın hədəfi nə idi? İnsanları zülmətdən nurasama, yox əgər Peyğəmbəs sallallahu aleyhi və səllim hədəfi hakimiyyət olsaydı, Peyğəmbəs azamın Ömərə deyədi, Ömər, get, bir dənə terror olub, bir dənə, Abu Cəhəl öldür, Abu, Abu Ləhəbi öldür, kesi hakimiyyətə, sən gücüsən, mən də Peyğəmbərim olsun, dedi, yoxsa demədi, demədi. Peyğəməsəm o zaman gəldilər, dedilər, ya Rasulullah, kəbənin qıranda oturmuşdur, ya Rasulullah, bizim üçün halımızı görmüsən, yəni sahibənin o qədə döymişlər ki, tərin yerindən qan axar, dedi, ya Rasulullah, halımızı görmüsən, nə üçün doyulamışsən, Peyğəməsəm nə dedi? Peynəlisəm dedi ki, siz tələssisiniz, lakin sonluq nədir? Son İslamındır. E, niyə görə Peyğəməlisəm orada cihad elan eləmədi? Niyə görə Peyəməlisəm orada, deməli, ya Rabə, mələklər göndər, bunları qıraq dağıdıq, kəbənəl ki, niyə görə? Çünki Peyğəməlisələm o metodu, o mənhəci öz sahiblərini öyrətdi ki, aləqiməlisəm, Sahabələr də bu dəvəti, bu mənhəci qiyamətə qədərlə bu cür aparsınlar. Və ona görə sahabələr də Peyğəmbər s.ə.v yolunu getdiklərinə görə də sahabələr gençləsində hakim onlar olmadılar. Oldular. Az bir mütətəkəsi bütün e, Rum ondan sonra Fars onların əyğın altındaydılar. Allah sonuna dinlə nizətləndirdi. Ancaq onlar öz hədəflərinə görə, yəni ki, mən necə sufi ilə, rafizi ilə, qardaş kimi qardaş, bu tamamilə mən məqdəmə Biri mənim anama fahişə deyir, biri peyğəmbər sal sən başqa cür vəsf edir, biri onu deyir, biri bunu deyir. Necə bir ola bilər insanlar? Və necə o insan əgər o cür etiqadlarla onlar kitab və sünnədə birləşə biləyərsə, birləşə bilməzlər. Birleşə bilməzlər. Çünki kitab və sünnədə birləşmə yeganə yolu var. Əqidəvi, usuli, mənhecvi sırf Qurandan və sünnədən götürmərsən. Quran nəyə deyirsə, odur, sünnə nəyə deyirsə, odur. Aydındır? Yoxsa sən öz şəxsi hədəflərinə görə səhabələri dindən çıxararsan? Möhmülən asrına fahiş edinən, zinakərdinən başqasına başqa böhdənlər ağ, bütün sahabələr kəfir öldüyündən başqa və yaxud da gəl öz şeyxlərində ölə, şeyxun məlä şəviəsindədir, ilah səviəsindədir. O Məkkəyə gedir, uçur gəlir və ya da ki, gəl e, bəhayilərdə götür, mizə məsəndarəni ibadət elidən o ilahdır. O bisi Babilə desin ki, Mehdiyə qapıdır. Babəklər başqa cür bir fəsad, batiniyər başqa bir fəsad. E, bu İslamı aidiyyət verisəm aidiyyəti yoxdur. İslamı aidiyyət yoxdur. Ona görə görürsən ki, Bu firqənin azmasının yeganə səbəbi ola bilər təkcə ilə onların özlərini o adı götürməməkləri. Aydındır? Çünki Allah Sübhana deyir: "Huva sennəkumul müslim". O sizi adlandırdı. Yəni müsəlman adlandırdı. Və ona görə bu firqələrin də İxvan müsülmünlərin də düzü ilk köklərində, yəni beləcə e, necə deyirlər? Həsadlıq, bu cür böyük hatalar olmamağına baxmayaraq, ancaq düz onların o vaxtı cəmiyyəti qurduqları cəmiyyət, yəni 48-li ildə, necə deyirlər, e, fələsinin azadlı uğrunda döyüşləri getdilər. Yəni, hər bütün ərəb dövlətdən oraya qoşunlar getdi və onlar da ixvan muslim, müsəlman qardaşlar adlanırdı. Yəni, ixvan muslim adlanırdılar. Ancaq sorda isə onlar əməli başı siyasi, yəni bir qod, cərayən oldular və necə, həmçində, yəni, Biz Rafizlərdən də danışan dedik ki, Rafizli ən birinci səfə necə ayrılmışdı? Əlinin tərəftarları kimi. Çünki o zamanki Muaviyyə Əli aralarında qırğın, sahabələrin yarısı Əlinin şəhsidir, Muaviyyənin şəhsidir. Və sonradan həmin o tərəftarlıq nəyə çöndü? Bu gün siyasi bir cəriyyə çöndü? Sırf əqdə ayrılığı, sırf mənhət, sırf metod o dərəkdə çatdı ki, Quran ayrılı, ayrılı. Yəni bu Quran, bizdə olan Quran, sizdə olan Quran deyil, ayd Və həmsinə e, niyə görə bu iftinlərə, bu iftiraqlara, bu parçalanma baş verir? Çünki heç birinin əsli kitab və sünnədən deyil. Və bu firqə də əvvəlcə, yəni e, necə deyirlər, ilk yanılış vaxtlarından niyyətləri sarf olsa da ki, müsəlmanları birləşdirmək, müsəlmanlar arasında cəm eləmək, amma sonradan isə bu firqə bu bugünkü hallarda çox batil bir yəyə gəlib çıxıb. Və bu günlərdə də görürsən ki, həmin o e, ixmal müsəlman deyənlərin altında görürsən ki, təqfirçi var. E, necə deyərlər, e, irhabçı var, ondan sonra xavaric var, rafizi var, sufi var. Hətta o dərəcə çatıb ki, bəzi dövlətlər, bəzi dövlətdə onların təşkilində nasrani olanlar da var. Və də o, bu gündə o, əmən bu İxvan Müslüm dəvətlər o qədər geniş bir, necə deyərlər, səbiyyə alıb ki, o da geniş yayılıb ki, baxsan sudan. Yardaniya, Suriya, Yəmən, Misrin özü Çox belə dövlətlər var ki Görürsən ki, bu ideologiya, bu əqidə, bu mənəz nəyib Tanımil o dövlətləri yalib Hətta dövlət səviyyəsində yəni, o cür alıb Hətta Türkiyənin özündə də Türkiyənin özündə görürsən ki, həmən bu İxvan muslimin yəni, dəvəti çox geniş geniş bir yəni, qol alıb Görürsən ki, danışırsan, görürsən ki, sofidir Bir yana basın, görürsən ki, İxvandır Yəni ki, niyə görə? Çünki ide ide ide onların ideologiyaları bir hədəfləri bil, o da nə idi? Didi onların hədəfləri nədir? Hakimiyyət. Yəni, bu günlər də görəsən, Azərbaycanda kim ki, onların nəşriyyatlarını oxuyubsa, kim Seyyid Qutubun, Həsən Əlbəndanın risalətlərinin, məktubların, necədərlər, kitablarını oxuyubsa, görəsən ki, həmən insan oturub durur, fikri-cikri partlatmaq döyüd, cihat döyüd. Çünki bu cihat, məsələ üçün, bunlar ayrı-ayrı ayrı, yəni əgidələrdi. Bunların sırf əldəsi nədir? Yəni deputatlara rəy versinlər, bir növ parlament üzvlərindirlər, vəzifəyə keçsinlər, sonra dəvətə başlasınlar. Yəni bunlara çatmır ki, yaxşı, əgər sən getmə oğlun hakim, sən şəhərləti kimətə tətbiq edəcəksən. Namazdancə 100.000 adamdır. Yəni 7 milyon yarım adam başın keçəcəksən ki, mürtətdilər, yoxsa əl qollarını keçəcəksən ki, oğruludurlar. Yoxsa daşqalaq edəcəksən ki, Ona görə görəsən ki, şəriyyətin hökmləri Məkkədə tətbiq oluncaq, yoxsa mədnədə? Mədnədə. Niyə görə? Çünki Ayşə radiyin ki, əgər deyir, Araq birdən-birə haram olunsaydı, ərəblər nə deyərdi? Vallahi biz ərəblə araqı tullamarıq. Əgər zina deyir, birdən ə, haramlıq nazir olsaydı, ərəblər nə deyərdi? Vallahi biz zina tərk eləmək. Ona görə görəsən ki, şəriyyət necə nazir olmağa başladı? Yəni, ehtab-eht ki səssə. Elə vaxt o 3 il arası məsələcə ayın adı olmurdu. Yəni e, cəmi halda köksünü ötürmüşdü ki, ailənin arası kəsildi və qutardı. Sonra başqa ailə gəldi. Görürsən ki, bir aya gəlirdi, uzun müddətdən o bura gəlmirdi. Görürsən ki, bir dənə sura nazlı ordu, sonra dalı kəsil. Niyə görə insanlar o cür sevidi hazırlamaq? Buna görə də bu insanlara da, yəni əsas dəvət, əsas o insanlar üçün şairə tətbiq etmək Onlara dəvət etmək. Onlara dəvət etmək. Görürsən ki, bugün Yəni hökumətdən, siyasətdən, nə bil, ondan-bundan danışır. Baxa, sən qaldı elementar zahiri sünnəmi eləmişəm. Ay qardaş, niyə görə? Dirməyin imanın zəifdir. Az sən imanın zəif ola olan halda, yəni ki, saqqal sağınız imanın zəifdir. Süğər çəksən, ən çoxunda bu hallar var. Suqeret var, o var, bu var. Bu niyə görə imanın zəifdir? Az sən imanın zəif olu ola, sən böyük məsələdə necə danışırsan? Niyə görə? Çünki o insan artıq əhlüsünnənin yox. Yəni həmen o ə, batil nəşriyyatlardan artıq başı qidalanmağa. Xüsusən də yəni, bu nəşriyyatlar ən çox da yəni türk dilində tərcümə olunub deyəm yəni, gələn nəşrə Türkiyədən gələn nəşriyyatlardır. Çünki Türkiyədə demə ola ki, Seyd Qutb, Həsən Əlbanların bütün təlifləri, müəllifləri artıq orada müəlləfədləri tərcümə olunub orada. Buna görə də yəni Həsən Əlban o zaman ki, yəni 49-cu il yəni öləndən sonra, dünyasını dəyişəndən sonra elə bir ki, artıq o cəmiyyət artıq Seyd Qutb başlığı və Seyd Necə deyil, onlar Seyyid Qutbun müfəqdir adlandırırlar, yəni İslamın fikirlərini adlandırırlar, bu, bu, bu rəydə batır rəydir. Yəni İslam öz-özlə yerində fikirləşir, sən öz-özlə haqqından fikirlər. Ona görəb baxırsan, Seyyid Qutbun, yəni bu yəni, gün dərzi olan məsələn, şəkillər görürsən ki, əlində sigara, başında panama, üzündə saxqalıyor, bu nədir? Dir Allah Osman onun günahlarına bağışlayacaq. Yəni, bu elədikləri, onun elədikləri əməllərə görə Allah sonun günahını baxışlayacaq. Və nəticəsi nə görürsəl? Görürsəl, onun nəşriyyatları var, zilal quran başqa-başqa başqa kitabları var. Hansı müəllif oradan gətirib zilal-l-Quran, əl-ədələtul istimiyyəti fil-i isləm, xasay-ı və müqavvəməti, müəllm-il tariq yəni bütün bu kitablar onun seyir-i qızm kitablardır. Yəni, üçün ki, Quranın kölgəsində kitab, yəni İslam ictimaiyyətində ədalətli, ondan sonra insan İslamın təsəvvüründə yəni, xüsusiyyətlər, yəni bütün bunlar hamısı nəyə göstərir? Yəni bu insan özünü müfaq kuruysam, İslamın fikirləşəni adlandırıb. Və bu, hansı ki, onun zilal Quran ki, təfsir kitabı var, çoxsu o təfsir kitabı çox tərfilirlər, amma o kitab... Heç zərrə qədər də oxunası, kitab deyil. Çünki onun elədigi o təfsir heç ehtiyac yoxdur. Çünki təfsir Quran təfsirinə uyğun olmalıdır. Quran, hədis, səhabələrin rəyi Ancaq bu insanın bu təfsir nədədir? Bu insan bu təfsiri isə görsən ki, öz, yəni ağlının elə təfsirlərdir və ona görə də görsən ki, İxlas surəsində və başqa-başqa surələrdə görsən ki, çox böyük, yəni əqidə xətaları necə necə deyələ fikr vermədən o xətaları eliyib, həmçinin Həmçində, məsələn, Baxsa onun, necə deyərlər, e, e, sahabələr barəsində olan onun rəyi, görsən ki, bəzi sahabələrə tən eləməsi, bütün bu xataların düz müasirlərdən onu cəmi eləyiblər, ayrıca bir kitab çap eləyiblər onun barəsində. Çünki Seyid Qutub həsənət barəsində bu günlərdə çox insanlar quluva çatıblar. Seyid Qutub artıq əlləmə, yəni alimlərin alimi elan ediblər. Əsrin müktəhidi, əsrin alimi. Onca ay qada spünə alimumdadır. Bir şey ona görə müəssirləndən soruşanda ki, Şeyxabaddan soruşanda o alimdir. Yoxsa nə deyilir ki, hova deyir, e, kətibdir, yazıcıdır o. Yəni o yazı yazıb, alim deyil. Yəni hər bir yazın alim deyil. Yəni alim səviyyəsi almadan ötəri insanın şəriət savadı olmadığı və şəriət çərçivəsində o savadı olmadığı. Yoxsa yəni, o insan öz fikrindən Quranı təf, təfsir edir. Düz, bəzi yerlərdə savad çatır, bəzi yerlərdə xətalar da çatır. Amma elhamdülillah kitabını oxumaq eləyəcək. Dünyə var, təbari var. Başqa-başqa, yəni, sələflərin təfsirləri var. Hansı ki, Quran və sünnə həmsində sahiblərin, yəni, rəyinlə, sahiblərin təfsirlədir. Və bu və bu günlərdə görürsən ki, o insanlar ə çox böyük quluba çatır o barədə. Hətta yəni Seyyid Qutbun özün qardaşı var, yəni Məhəmməd Qutb, hansı ki, yəni bu günlərdə də e, yəni saudiya bu İxvan fikrinin yayılmasının əsas səbəbkarı da, yəni onun qardaşı Məhəmməd Qutb olub. Və e, Cəmil Yunu variantı yəni, çox adam onun kitablarını oxuyur, yəni əhlüssün alimlərindən, müasir alimlərdəndir və o özünü mən özüm onun şəxsən, yəni ağzından eşitdim ki, o deyəndə dedi ki, onun qardaşı gəldi, yəni Umulqurada müəllim işi və gəldi xahiş ki, onun Zilal Qur'anını çap eləməyə deyə tapsınlar və onda e, zəmir zonuna deyib ki, sənin qardaşın bu kitabında yəni çoxlu xatalar var, gəl o xataları düzət, onu nəşr elətdirək. Yəni, o xataları düzət ki, səhv olmasın və onda qardaş deyibdir, Məhəməd Qutub dedi ki, yox, necə var elə də qalsın, onun günahlarını Allah tala bağışaq, özü bilər, Allaha bilər, necə var elə çap eləyək. Yəni, bu cür mənəhət, İslam mənəhətinə ziddiyorsan müxalifdir, müxalifdir. Çünki İmam-ı Malik nə deyir, hər bir kəsinin xatası götürülür, e, sözü götürülür, rəyi götürülür və rədd olunur təhsil qəbir sahibindən başqa. Yəni bu insan əgər xatı edibsə, o insanın xatası götürməlidir, yoxsa yox, yox, yəni, yox, götürməlidir. Ancaq o insanlar ki, onun barəsində xulüva çatıblar, yəni onun yəni, məsum olduğunu, başkın ki, onu deyirlər ki, o şəhit hər bir günaha bağışlandı. Çünki Seyyid Qutubözü 10 ilə yaxın türmədə qalıb, çünki... Yəni Misirdə artıq bu peydalaşandan sonra, yəni Misrin böyükləri, yəni böyüləri hakimi artıq bunu 10 il həbsə həbsdə olub və sonra da bu edam olunma ilə ölüb, edam ölüb. Yəni hər bir halda, yəni bu e, bu firqə, yəni bu İxman musunun cəmiyyəti və ya hətta əqidəsi, və ya hətta ki, metodu və ya hətta ki, e, metodikası deyək, bu ən böyük, yəni müasir məsna müasir, yəni firqələrin içində ən gəlişli olmuş, yəni bir əqidədir, bir ideya dekansıdır ki, ki, çox yerlərdə, hətta Azərbaycan özündə də, yəni bu fikirlə zəlalətə düşənlər yəni çoxdur. Niyə görə? Çünki görürsən ki, batil bakteriyaları oxuyub buraya düşüblər, artıq ondan ayrıla bilmirlər. Çünki onlar necə deyirlər, e, dini, dini siyasət forması kimi görürlər. Dini siyasət forması yövmə. Ona görə onlar, onlara dəvət edən zaman, deyəndə ki, məsəl üçün Peyğəqəməsələrin dəvəti budur, budur, onların məşrub batıl sözləri o nə deyirlər? Deyir, məqəl Peyğəməsələ bu gün olsaydı, o dəvəti necə aparardı? Bu sözü demək batildir, batildir. Batildir. Çünki Allahusma nə deyir? Əl-yovma əkməltu ləkum dinəkum. Mən sizin dininizi nə elədim? Tamamladım, kamil etdim. Tamamla, bak, Məgər Allah Subhanahu bilmirdi ki, 1450 20-ci əsrin əvvəlində Həsən Əbdullah doğulacaq, sonra Seyyid Qutb onun mənhecin davam etdirəcək və onların ideyası peyğəmbər ideyasından güclü, Bu düzgün rəy deyil, yəni tamamilə batil rəyidir. Yəni o insan öz danışığının başa düşmür. Yəni onun danışığı Allah alim küfrə də gəlib çıxıb Yəni o artıq iddianə eləyir. Yəni Allah Subhanahu taalanın yəni qeybi bilmədiyini iddia edir. Yəni ki Peyğəmbər bu günü olsaydı, neyin yerdi? Necə dəvət, belə dəvət aparardı? Yəni, sözün canlədi, Peyğəmbər bu günü olsaydı, və gər parlamentə qoşulmayacaqdı, deputat olmayacaqdı, nə olmayacaqdı, nə olmayacaqdı? Olmayacaq? Bütün bunlar tamamilə İslamı, necə deyərlər, şəriətdən İslamı üsullarına ziddir. Ona görə də, yəni, müasir, yəni sələfi alimlər, hamısı yekdillə bir-birini arxadiyanaraq, bu əqidəyə qarşı mübarizə aparıblar və bu əqidəyə qarşı təliflər olunub onların banisləri olan Həsən Əl-Banna, Sədqotubu e, necə deyərlər e, aşkar e, düz onları tən eləməm şərti ilə onların xatalarını tənqid ediblər və biruzə ediblər ki insanlar onu başa düşsün və bəziləri başa düşür və bəziləri inətkarlıq edir, yenə də öz əməlində davam edir və elə sayılır ki hər bir alim müştəhiddir və müştəhiddir deyir. İki şeydən birdir. Ya savabı var, ya xatı eləsə də bir savabı var. Savab eləsə, iki savabı var. Və ancaq bu alim, ya, bu müştəhit, bu Seyyid Qutub və yaxud Həsən Ərbanına o alim deyil, o müştəhit olsun. Yəni, o alim səbiyyəsində qalqmadı, o müştəhit olsun. Aydındır. Ona görə də, yəni, bu gün də, yəni, onlar onların hərəkəti demək olar ki, yəni çox böyük bir səviyyəyə gəlmiş, hətta ki, çox dövlətlərdə yəni bu hərəkət demək olar ki, bu günlərdə də yəni həmin o müsəlman dövlətlərindən də daha çox demək olar ki, bu əqidə, bu necədir, bu mənəhc tamamilə formalaşıb e, İngiltərədə. İngiltərədə onların əməli başı böyük cəmiyyəti, böyük maliyyələri, hansı ki, Görsən ki, bəzi Ərəb dövlətlərində e, nəşr olunan, yəni jurnallar, qəzetlər həmin İngiltərədə olan cəmiyyətin, yəni finansı ilə, yəni pulla ilə dediyərlər, yəni çap olunur və ümumiyyətlə, yəni bunlar e, barədə, yəni danışmaq çox olar. Çünki bunlar hər dəfə izləyirlər. onların ki, məşhur banişləri var. Hətta bir təzə məsələ çıxanda görsən ki, o məsələni çalışırlar, yəni öz formalarında kimi formalaşdırsınlar və ona görə də onlar özlərinin rəyinə, özlərinə mənəhcə müxalif olan hər bir kəsi özlərindən tamamilə uzaqlaşdırırlar. İstər alim olsun, istər adi qul olsun, yox əgər hətta batil insan olsa da, hansı başqa bir əqidədən olsa da, sıpt onun əqidətənzi də olsa da, əgər onun mənəhcinə uyğun gəlirsə, onun dediyinə uyğun gəlirsə, onda mənim insanlarının ilə, yəni özlərinə tərəf çəkilirlər. Onun yəni onların haqqında yəni bu qədər kifayət elə. hər dəfə görürsən ki, onlar haqqında danışılır, artıq yəni O qədərdə çox yani genişləndirməyin yani ehtiyac yoxdur. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu muhammədin və ləəli muhamməd. E, o zaman ki, bəli, bəli. O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu səllim hədisi deyəndə ki, İbn Ömər, e, Ömər radiyallahu anhə, yəni məşhur hədisi, qədər haqqında hədisi, Peyğəm dedi ki, yəni Allah spanta yeri göyü yaratması 50 min əvvəl, qələmi yaratdı. Yəni bu neçəsə təkrarlanır bəli. Deyir qələmi yaratdı və dedi qələmə dedi yaz. Qələm dedi nəyə yazım? Dedi yaz. Nə ki olacaq ta ki qiyamətə qədər nə olub nə olacaq? Və onda e, Pəncam dedi Ömər Rədinə ya Rasulla, əgər hamımızın yeri bəllidirsə, mən cəhənnəmdəyəm, sən cənnətdəyəm. Onda əməl niyə görədi? Onda Pəncam nə dedi? Dedi əməli kullu müessər limə xulqalah dedi əməl edin hər bir kəs öz qədərinə nə ilə gedib çıxacaq öz əməlləri ilə. Yəni nə deməydi bu? Yəni salih insan öz salih əməllərində çalışmağa davam eləsin və onunla xətim olunsun və facir də əgər o facillə davam eləb onunla da xətm olsa, onun da yeri aydındır. Axırda bəllidir. Və onun da ömrü necə başa Dedi: "Ya Rasulla, izən nə çəhd edir?" Onda da Rasulə: "Əməllərimizə başa çoxaltmağa, yəni keyfiyyətlənmə, çoxaltma, işhiq etməyə ki, əməllərimiz bizə parvahara çıxadacaq, yəni qədərimizə aparıb çıxadacaq. Biz, Biz e, Allah fikirləşməli üçün bu hədislə onu göstərir ki, insan insan heç vaxt onu fikirləşməlidir. Yəni insan e, ümiyyətlə hamı bilməlidir ki, Allah Subhanahu taala, yəni ayələri, hədisləri əsasən hamı bilməlidir ki, Allah Subhanahu rəhmətini eləyib, qəzəbin üstün gəlir necə ailərdə də hədislədə bunu göstərir ki, illinə rəhmədi qaləbə qadəmir. Yəni, həqiqdə Allah sonra rəhmədini eləyib, qəzəbinin üstün gəlsin. Həm üçün də, rəhmət, yerdə olan rəhmət necə rəhmətdən biridir? Yüzdən, yüzdən, yüzdən biridir. Əgər o yüzdən bir rəhmətdə insanlar bir-birinə Ana öz uşağına, heyvanlar, nə biləyim, cinlər, başqa balıqlar, quşlar, baxsan quşların bir-birinə övladdan olan rəhmətini, heyvanlar yırtıcının öz uşağına olan rəhmətini, görsən ki, gedir, eki heyvanları parsalır, niyə görə? Öz uşağına görə. Görsən ki, tülküdür, başqa çaqqal, balaca heyvanlardır ordan buradan onun bu ətinə oğururlar, gətirlər nəyə görə? Balalarını izməydən ötürlər. Yəni o Allah Subhanahu dediy ki, mən deyir 100 rəhmətdən birini yerə nazil etdim. 99-unu nəyə saxladım? Yəni axirətə, qiyamətə saxladım. Və bu bir rəhmətdən də bütün məxluqatlar bir arasında rəhm eləyirlər. Yəni insan fikirləşməlidir ki, mən 100% cəhnnəmdeyim və ya da mən 100% nəyəm? Yəni cənnətdeyim. bu hədisləri biz onu ona görə başa saldıq insan öz üzə, özündə bilməli insan görəndə artıq Ümidin üzür Mən o qədər asiləri eləyirəm Tövbə eləyəm, yenə eləyəm, mən bağışlayamayacaq Belə vaxt insan nə üçün eləməlidir? Yəni rəcanı Məlidir ki, bax mərak günahımı Allah s.ə.q. baxış yandı İnşallah bağışlayacaq Aycəndə mən tövbə eləyəm, tövbə eləyəm, sabit yanım Həmçində qorxu tərəfdən. Əgər insan asiləri eləyir, burdan zina, oradan sigaret, oradan günah, burdan onu ki, Allah bağışlayandı da, dəvət etsən, Allah bağışlayandı, yaradan döyür, yaradan da bağışlayacaq da, bu vaxt onu nəyə dəvət edirsən ona? Həni rəcanı, e, qorxunu, Allah subhanda, əzabı şiddətlidir, cəhənnəmin vəsifindən, cəhənnəyə görə o insanda artıq rəca üstünliyə çatıb. Ona görə o rəcanı bərabə... E, Qorxu ilə bərabərləşməyədən ötəri gələsən bu bir tərəfə nə qoyasan, yük qoyasan. O yük də nədir? Ayət hədislərdir. Daimən insandan olmalıdır, yəni eyni səviyyədə olmalıdır aydında.